Amma ba'du fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah wa khair al hadhiha di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra al umuri muhadathatuhaa wa kulla muhadathatin bid'a wa kulla bid'a'tin dalala wa kulla dalala tin fin nari thumma amma ba'du Falandarima tawna absoluuti taqwa inwetam allahu subhanahu wa ta'ala Moshira da parshandaita allahu jalla wa ala Chofshin bimatmira da zatriyuna fangam arba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bishoktë të besnikë, bë familën e të, të ndarshme dhe me gjithë atë që sot e ndjej këtë rrugën e timë të mirë deri në ditën e kiametit. Vazdojmë leyn Allahu xhallahu ala në mësimin e themelave të aqidas, se çka duhet besimtari të besojë dhe çka na ka obliguar Allahu te bareke وتعالى. Dhe para se të filloj dhe të vazhdoj aty ku kemi mbet, kemi përmendur shpesh har do ta përmend më edhe shpesh har do ta përsërit më vazhdimisht. Se nga mësimi akides nuk është përqëllim vetëm teoria Nuk është përqëllim vetëm ti me grumbullu në kokën ta unë në disa informacione Po është përqëllim që me ndru mentalitetin Që me ndja jote mu bo kur anore Me ndja jote me menue nën hije në fjalëve të Allahu të ebare kjovë të eala Nën hije në e fjalëve të pengameri sallallahu a.s. Gjithë mund kur qëfar do qështë e që të preu Preu kupon, të mundon Qëfar do qështë e që do me dit që qështë në me ditë dispozitën e saj e para që ka duhet me shku në dërmend është si e trajtan Allahu këtë mësele që ka thët Allahu për këtë mësele që ka thëtë pengameri sallala sallem për këtë mësele andaj akidja si nën këta me mendue qish në thëtë Allahu të bareke dhe nëse s'ke arrit me mendue kur anisht nuk e njef akidën si duhet dhe fjallu me Allahu të bareke o të ala si duhet nëse shpirti nuk funksionon kuranisht dhe nëpërmjet haditheve me të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk e ke shpirtin e pastër do nuk e kemi shpirtin e pastër nëse nuk kemi imani në këtë gjendje. Andaj Allahu te bareke o teala e ka zbritur Kur'anin që neve më me mëndu në bazë të kornizave që na jep Allahu te bareke o teala. Andaj na aqida mësohu ndesënde kuresore, ajo është kush është Allahu dhe çka do Allahu. Kush është Allahu? Andaj këtu fillimisht oxha ka prua vollimin e pastëfit. Allahu ishki, Allahu ishki, Allahu te sjojt këtu, Allah e ka kët emër, Allah e ka kët fuqi e këtu më radh. Pse? Se dush më njoft Allahu xhallahu ala. Pastaj çka vjen? Pastaj ky Zot i madh, i cili krijon gjithçka, çka doje krijon. Çka do? Është më rëndësimë di çka do. Dhe më uporshtat pasaj dashurijës së Tina. Dhe nuk është për çëndin, dhe kjo është ajo palca. Ku njerzit devijojnë. Se thotë unë e dua Allahu A ma nuk e dua që ka e doaj E kjo mesele E cila e ja aprish Imoni Allahu te bareke Kul inkuntum tu hibbu në Allahe Fe tebi uni Thuaj nëse e do një Allahun Nëse e do një Allahun E cni pasmeje E meri, çka me shku mas për nga meri Qka do me thon Me shku mas e saj Qka Allahu dën me shku qanajna Andaj kjo është Dhe më dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Aqidan, popërgjësi fajna Allahu u jallala besimin e pastër duhet me arrit këtu. Me njohf Allahu u jallala subhanahu wa taala me madrinetin e lartësinë e tij, emrat e tij, sifatat e tij dhe edita, qka për e dita çka do të ngjë zoti i madh për neve, si do të menduam na, por ata si duhet të menduam na për të tërrat, si duhet të menduam për besimtarin, për jo besimtarin, për kafshët, për rrethin në këtë mëradh, të gjitha Allahu te bareke wa taala i ka sharuar në mënyrën Matmir, mesela jeta sot doja, El Kur'ani lësë bimaxluqin kama yakuluhu zanadikat. Kur'ani nuk është fjalë e krijuar, as nuk është diçka e krijuar, çish thojnë zindikat. Zindik është fjalë e parsishtës, te sa të kanë përdorur për ata i cili del nga feja apo për dikën i cili hi dikon të del shpesh. Andaj el-sunet e kanë përdorur fjalën murted për ata i cili del dhe s'kthehet më. Murted Irtet dhe anit din, del prejfez dhe s'kthejet mu E ka dhe kanë qujtë zindik Ai cil e ka botë të njëtën vejpar Mirë për e ka shpeshtu Hin, del, hin, del Kanë thanë hu e zindik Ajo është zindik Thot hoqa, lejsebi me khluqin Nuk është i krihuar fjallallahu gjellewala Qishtojnë zindikat prej Hululive Po i përmendi të shkëto emrat të grupacioneve Në legjeratën e arshme Apo më Manatana, kur ti ti vjen e rendi Do ti të regojna dhe do ti detalizojna Ku shë janë këto njerëzi, njerëzi Dhe një pat e tyre egzistojnë edhe sot në glob Një pat e këtyre Babgjishave të satë kam vdek Egzistojnë edhe sot Në ideologjia e tyre vazhdojnë me Me qenë prezente Ol itihadije, itihadije Holulije është atë të të mendojnë se Allahu zvrat në trupin e njeriut Sikur që mendojnë shia të Allahu gjellewala Ka hi në trupin e aliut Allahu në rujtë Foi t'alla o jalla wala kasbitna, lakjo shkufër i çart. Ittihadia është atë zot mendojnë se Allahu është mëshirues me universin e tij. Ës bon ja. Dhe kulpitin kush është Allahu, çka shifsh është Allahu. Edhe ti kibis Allahu, se ti je pjesë e universit. Allahu na lut. Kjo është kufori i çart. Pasa ka thon: "Wal jahmiyati wal mu'tazilati wa ghayrihim ta'al Allahu azza wajal an an yakuna shay'un min sifatihi makhluqan." Dhe jahmid dhe mu'tazilit, thet Allahu është i lartë. Që të ket diçka për sifateve të krijuara të ket diçka për sifateve të krijuara argument ka thënë Allahu te baraka ve teala wakadhalika ohyina ileyka ruhan min amrina tash koncentrohu se si argumentoi hoxha se fjala e Allahut nuk është e krijuar po është fjalë se ai e ka thonë direkt drejt për drejt Allahu xhellahu ala thot Allahu xhellahu ana sura shura dhe kështu ta kemi shpallë tyje çështjen ton e mranë të shtentin ton. Pastaj thot Allahu xhallahu te ala, ela lahu alqalq wal amr. A nuk është i Allahut krijimi dhe urdhri? Krijimi dhe urdhri. Pastaj ka than Allahu te barra ke u te ala, inna ma amruh idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakuna. Kur Allahu don një emer, një urdhë, vetëm duhet të thonë bahu dhe ajo bëhet. Tash ato xha Fë akhbara te ala, anël khalqa gëjru lëmër, wa anël kurana min emrihi, la min khalqihi. Allahu ka do mes kriimit dhe urdhit. Dhe urdhit ti, nuk është kriimit ti. Allahu krijon diqka, dhe jep urdhër diqka. Ki urdhër shka jep Allahu, nuk është kriimit. Shembol tjetër, thëtë të uja, Allahu me shirovë, ka than Allahu te bareke, wa te ala, inë methele Isa inda Allahi ka methele Adem, Kale kahu min të rabin thumme Kale le hukun fejekunu Shembul i isajt Alehi salatu dhe selam Tëk Allahu është sikur shembul i ademit Edhe është interesant, subhanallah Krishtërt e pranojnë se Ademi është i kryun pa bab dhe panon Dhe kjo është tojnë natirore Sa Allahu me fuqin e ti e ka kryu Po sënë e rokin dhe sënë e kapin Qish ka mujt i se me dal pa, pa bab Ademi panon dhe panon dhe panon Cëna me e rop Pa bab dhe pa panon pa, pa A vetëm pa babë, normal se Ademi është mejron, pi kur Gjohiqit me ndirë, diçka. A ta e pranujnë se Ademi është i kryun pa babë dhe panon, dhe kjo është normal e thojnë, e ta tërshme, se Allahu thotë bahu dhe bahu. Po te Isa tukë klavitin dhe thojnë sejnë e të që ditëshme. Ta alë Allah, Allahu është i lartë për jasë, që ka e thojnë ata. Pasaj thotë, thumë me kallë le hu kun fe je kunu, pasaj Allah i ka thonë bahu dhe është bahu. Ta shë, thotë hoq Fe Isa u Adem makhlukan bikun Isa dhe Ademi janë të krijuar prej fjalës kun wa kun qaulullah sifatum min sifati fiola kun është sifat prej sjifatave të Allahut ﻭlajsa şey'ul makhluku huwa kun dhe e krijuara nuk është kuni a e kuptot Isa nuk është kuni Po, Isa është aje cilë është bëhë. Allah i thëtë bëhë. Që kjo bëhë. Nuk është krimë. Këta nuk e thotë një krisë. Këta e thotë kriusi. E të në është kriisa? Isa. E është këtu fjallë Allahu u gjellë u ala? Nuk është. Nuk është. Sepse i bëjnë që Allahu te bare kjo vë te ala kur të në thoi një dhe Kur'anë. Inna ma anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimissalata li dhikri o Musa uniam allahu nukata adhuruar me Mari pervecmeje nese kjo fjala eshte kuresa ata kush pa thot se eshte allahu ne kuresa e kjo es kufor andaj hoja ka thon allahu thot kun kjo es fjala e ti ajo es ka krijuat es e kriju me ja e kjo fjala kun kush e thot kush e thot fjala kun nese eshte krijume ata arabia qi kriesa ka kriju kris an allah on arrit nga budallallach. Pasaj thot: "Walakinahu kana biqawlillahi lahu kun", mirpoisa shkrua edhe Adhemi për fjalën e Allahu xhallala "kun". Pasaj thot: "Wa qad in'aqada ijma'u ssalafil umma alladhina qaddu bilhaqqi wa bihi kanu ya'dilun ala takfiri men qala bi khalqi alquran". Mekë është mesela tash rezumeja. Dhe ka ijma thot. Ës vendos ijmaja pajtueshmëria e kret ometit të të parëve ton meselët tjetër se i gjmaja nuk mundët me u bo asme u caktu për e njërzve jashta tri gjneratave këta regullë maje kur thoi dikush ka i gjma dhe nuk bjenë tekst nga të vjetrit ajo nuk është i gjma nuk është i gjma qikur që gjithojnë sot ketë janë pajtue për një meselë ku shenë ata ketë a janë pajtuse a abët shokte për nga merita al sëram shokve shokve të tyre të shokte shokve të shokve të tyre tre qenatat e para, nëse këtu s'ka pa i të shmëri, ajo është e kodë, ajo është e kodë, të të uja, kad in akade i gjme u selefil umë, jo rassisht, e ka thonë kështu, është ngrit i gjmaja, një zëshmëria e selefit, e të pardhe, dheri në vitin 1920, që ka thonë i bëni haqjar ales kalani, të cilat, ka dhau bil haq, me haq kanë gjikuk, me haq kanë gjikuk, ve bi hi kanu ja adilon, dhe me Etës rrugës, ala të këfiri me në kalebi khalki lë Kurën, jam pajtu të gjithë se nuk është besimtar a i cili thotë se Kurëni është i kryumë. I gjmanë, me i gjmanë, me pajtu shmurin e kretë se lejfit, se kushtë thë se Kurëni nuk është fjale Allahu Gjellewala, atëherë a njeri nuk ka mundësime qenë besimtar dhe Allahu Tebareke wa taala dhe kjo sepse fjala e tij nuk del nga trikondet kjo amanancimi më e mend tash kjo amanancimi kjo talili e e tregon shkakun pse s'mund të mëkojmë fjalë Allahu xhelalu dhe ala e krijuam pse s'mund të mëkojmë fjalë Allahu xhelalu ala e krijuam sepse ai çka thotë se Kurani është i krijuar i ka tri mundsi i ka tri mundsi tut triat janë kufori çart e para thotë imma e njekule innehu khalakahu fitheti a i cili thot se Kur'an është i kryum thot e para mundësit cila është Allahu me pas kryu fjallin e ti në qenjën e vet e qart ata shkathojnë se Kur'an është i kryum e para mundësit qka është ti thua Allah e ka kryu fjallin e vet po, ku e ka kryu e para mundësit është në qenjën e vet me pas kryu e të folurit s'ka pas të folur pas ta e ka kryu të folurit mundësit e parë Au fi gajrihi, apo e ka kriju këtë fjallë të këtë tjetëri. Mi ha pas kriju fjallën e vetë në gjuhën e Muhammeditare i salatu selam. Au mun fasilen mustë të killen, apo e ka kriju e të veçantë, të ndarë, asë të këtë vetëja, asë të dikush tjetërë. Ve kullu thërëthi kufru në sërihë. Tu triat janë kufru i qartë. Se li ennehu, in kale khalëkahu fë i dheti hi, faqad ja'ala zaatoo mahalla lil makhlukat la hawla wala quwata illa billah dhe shikona çka do të them madrim i Allahut te bareke we te ala dhe shikona çka do të them studim i thukt i meselave thot hoxha sa i përket të parës nëse thot Allahu e ka kriju fjalën e vet tek vetvetja thot nëse thot kështu ai ai ka thonë se Allahu në qendrën e tij ka vendos krijesa Allahu as kriju si Nëse thot ajse, Allah e ka kriju fjadën e ti, tek qenja e vetë, do me thonë në qenjen e ti paska diçka të krijuar. Nëse ka diçka të krijuar, atara ashtë i, i krijuar. Te alë Allah. Allah është i lartë që më kanë i krijuar diçka prej ti. Hithsh kër gjo hithsh. Allah u gjellohara është el awal u el ahir, i pa filim ti dhe i pa mbarim ti. Ska ta ajqka në qenjen e ti diçka të kriju me. E shikone? Si, si kanë shkue Gjehmit dhe të zili dhe Të hadit në kësi fjalë të, të ndyta Dhe manë e menë Këto shë i kanë thonë këto fjalë Edhe pëse juve ju duke të ashtë të shumtume Të nëveritshme, të poshtra Këto ketë kanë qenë alima Këtë kanë qenë djetarë Këtë kanë pasë qalme Andajat dërë të i ruogja Në shkryt liber me ju batë dhe manë Se mu paskanë dikushka si millet fjala Nuk i shkryt liber Po do me do njeri ka q qabaz dhije, me gjithë se Allahu jellu ala, e dhallahu allahu ala ilmin, allahu e ka dhviju me gjith ilm, se allahu dhviju ane dhe me ilm, allahu narujt, pasaj gadan wa in qala innahu khalqahu fi ghajrihi, fa huwa kelamu dhannik al ghajri, fa ya kunu al-Quranu ala hada kelamu kullu talin lah thot, e nëse thot nëse se thot parën e thot dhijtën thot, ja, allahu se ka kriju fjallu në bat, në qenjë në bat po e ka kriju të dhikush qëtër Kërë të dojnë na kelamu Allah, qështë i bje? I bje që sanaj Allahot, për kërëna e që ati të cilë e është krijuë. Kërë të lezështë i Kur'anin, faktikisht i bje se Kur'anin a joti. Se nuk aja Allahot, Allah e ka krijuë të këti, e ka krijuë të Muhamedi Alej Salatu Sëram, të Gjibrili, i bje që më kënë e Gjibrili. Ata nuk është fjale kriusit, Allah unë alëjtë. Edhe kjo është kufër i qartë. فيما حق الله عنه حيث قال تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فتكوش تتسأى الله ككريو فيعل نتينا تكديكوش تيتر كيوثتش فيعل أه وليدي بالمغيرة كوش هجو وليدي بالمغيرة بابا يخليد من وليدي Shka Allah e ka malku në surën më të dëthirë Dhe ka thonë Baba, për babën dhe khalil në velitit A i filloj mu mendue Dhe me, me mendu dhe me me lëgjikue Qka të thoje për Koranis A të kanë thonë, thuj, fol ti, qka të thuj shti që ashtu kina melon Ka mendu thëllë Dhe ka lëgjiku Dhe thotë Allahu Gjellu Ala Fë kur të i dhe kejfe qaddar U malkoft dhe u vraf që shmendoj ke Para mendo, me gjithë dijen Se a i është fjale Allahut Kanë men si kur sëtë, për musliman me gjithë dhije se ata janë në rrugën e drejt bojnë kongrese dhe proces kongrese dhe konferenca dhe komplote që kam ju thonë këtinve me. me gjithë dhije thotë, Allahu te bare kjo e jo, të ala, thumë me nadhar pas e ka shikue, si kur ato pleçt kur shikojnë, thusat u ka zunaj ilm a i ka zunë pra Allah thusat u ka zunaj ilm, menohët pës sahat thumë me nadhar, i ka këshidh dhe me kësë unë jam njëri i urd thumë me abesa u ab Dhe i ka prish vetullat Shikone, kër njerëzit s'kan ilm S'kan delil Kujtën se me mrola e ndreqat atë qka E ka prej gjehlit Me mrola nuk ndreqat gërgjoh Sa të dush bërtit, sa të dush banu serios me zor Dush mi pas argumentër Thotë Allah u te bare kjo e të ara Thumë me et bërra vë stek bër Pasaj e këthej shpinë dhe u shit me ndjemad Pasaj tha Kjo fjall është sihr Pasaj tha Kjo fjall është fjall e njeri jutë اي قطن محمد عليه الصلاة والسلام نوك اي قطن الله جل وعلا اي تاش اي تلي تات سالله اكا كريو في عالي نتيتك محمد بي كي تك امورك ته بري واليد من المغيرة بري واليد ابن المغيرة بس اي ثوت وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جهود لوجوده مطلقا إذ لا يؤقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون, بدون متكلمن ثوت اي نسأ اشتت رأيت نسأ ثوت Allahu se ka kriju fjallën e ti në qenjën e vetë E asë e ka kriju të dikush tjetër Pe e ka kriju çant, aj, e dëveçant Asë të kaj, asë dikush tjetër Thotë, kjo qka i bje? Kjo i bje me mëhu eksistencën e, e Kur'anit se, Sepse fjallë Allahu të është fjallën cil e cilë a lezohet Ose është Allahot, ose është ati që li lezohet Nëse thotë, asë Allahot, e, e asë ti që ka e lezohet E kuina? Allahu Alem Se dijna kuina ama kur, kur gjo nukam Ky vetë, hoja doh, hatha juhudun li vujudih, kamohu ket, me thon s'ka. As e Allahut, as e njetit. E kujnash? Shikone, dhe hotë hoja dha të bon se ata zot e kanë mohue fjalën e Allahut xhellahu ala, nuk kanë mundësi me dal pikë të rritjeve, janëa pikë të rritjeve. E tash. Ne ta lidha me meselen e bashkëorës se s'ka ç's është e duhur me me jetumet e kaluara. Kjo çka më tjerë s'ka vë fol mi tash. A kanë luft e madhe në të kaluarën Luft e madhe Janë burgos me cindra djetarë Me mira djetarë Me thonë se Kur'an është i krium Dhe për të tëra është i njohëri Mamahmejt e cili ka qëndruhe Po t'i këthejmë i të sotëshmës Sistemeve të shpikurët e të fabrikuara Parashrot pytja a, a ka thonë Allah Ndjek në ata nuk ka thonë Demokracia Demo edhe krato Populli gjikon Populli gjikon Allahu qëllu ala qëka dhot Allahu qikona po ata qikojn Allahu qëllu ala Allahu të barike vëtë ta ala tash ose Allahu qëllu ala rren ose ata ose ata rren ose Allahu qëllu ala për zhidja është të njohur për për besin të arën masta i dhotoja në vazhdim kema la juqqalu semën bidoni semion vëla basarun bidoni basirin vëla ilmun bidoni alim dhe kjo fjala e të rejtë se asë Allahu të nuk është fjala A se njerit që ka i bje Kjo i bje me posë dëgjim Pa njerit qëli është dëgjuës Me posë shikim pa shikuës A e qartë I thua, a i dëgjon Kë e ko veshin, s'ko vesh Me shka dëgjon, që ashtu dëgjon A i shikon, kuj kosit, s'ko si jaj Pa si shikon Me vesh shikon edhe me, me si dëgjon Me krije hec Kjo i be që shtu Me posë si fat Kur kush se ka ata Mi thukë kusha është ajtë dëgjusi Nuk e din ama ka dëgjim Pa u kanë di kush i cili e bardë atë si fatë Dhe kështu kanë thonë për Allah unë gjellohale Allah është më shiruës pa më shirë Sebe Allah i më shiru Allah u shikon ama nuk ka shikim Kështu kanë thonë Semion bila sembë Basiron bila basar Mute kelli mun bila kelem Allah u kanë thonë Fol Ama pa fjallë Qish fol pa fjallë? Fol Allah u pa fjallë Allah u shethë pa shikim qi shikon, çashtu shikon ai, pa shikim. Wala hawla wala budallakia po buda me budallakia. Ama njerz me çallma. Njerz me, me njerz te cilat janë thonë njerz të dijes, ulul elmi, njerz të të cilat martin ilm me veti, në realitet kanë bajt xehl. Wala hayatun bidun hay, la asnuq ekziston gjallëri pa njerit të gjallë. A ekziston gjallëri pa njerit të gjallë? Kjo oj këtu. A ka jetë? Është ngurt. Këndrosa, kimuri Të gurëzit, a kanë jetë asë kanë. E këtoth, thot Hoxha, është që kur me thonë, egziston një gjallë, egziston një gjallëri, ama aj nuk është i gjallë. Gjallëri ka, i gjallë nuk është. Hajun bila hajatë. I gjallë pa gjallëri, e këtë shumë e rratë. Prej pravave të nërishme. Thot Hoxha, fë edhi hitë therethu, la khurru gjelë i zindikë minha, wë la gjevabe lehu anha. Thot Hoxha, k ai tele ka besu kështu dhe la javabe lehu anha this qe mund timu pergjigj çish ka mundu pergjigj ose allah e ka kriju vetveten e ti di diçka ose e ka kriju te muhamedi ose e ka kriju as ta allah as ta muhamedi dhe kjo i ben muhim i fjalës allah te bareke wataala pasta xhaja në fund ka thana lakuti adabirul qoumi alladhin zalemu walhamdulillahi rabbil alamin dhe kështu është shkoput zullumi i zullumtarve dhe është mposht zullumi zullumtarve dhe ka Bizu të ruë dhe ka nga dhëni fjallë Allahu Jallu A'la Dhe falem dherim i të konë Allahu Tëbareke wa ta'la Pas a i thot Aslu l'kowli bi khalqi l'Qur'an Pra i ka E ka prejardin këmëndin Kush i ka shpiki pari Me menu se Allah e ka kriju fjallin e ben Pi ka kërë Ku e ka fitilin kjo Ku e ka zanafilin Thot hoja Wa ewallu man ishtehera l'kowli bi khalqi l'Qur'an في اخر عصر التابعين لما ظهر جهم ابن الصفوان شقيق ابليس لعنههم الله فايق ايسيلوش بونفش pse fjalat allahut eshte krijume esh jehm ibn safwan jehm ibn esafwan vllau iblisit allah i mallkoftedit vllau iblisit allah i mallkoftedit wa kana mulhidan anidan wa zindiqan zaigan mubtagiyan ghayra sabeelil mu'mineen ka'in zindiq ka'in mosbesimtar ka'in inachor dhe ka kërku rrugë të të përvaç rrugës së besimtarëve domethënë i pari i cili është boi i njohur se fjalë Allahu xhellahu ala nuk është fjalë e tij po është fjalë krijume Allah e ka kriju është xehn ibnu es-safwan pas ai thot lem yusbit an fi s-sama'i rabban kinjeri ska besuosën qiell ka, ka Zot Kënjëri s'ka besu se në qelë ka zot si, Qish mund është ti me besu se në qelë ka zot Nëse ti thu Ajë zot Nuk shë Nuk dëgjon Nuk mundët me fol Nuk mundët me ec Me matës është I shorë dhe të të është Ekshë të meran Nuk ka ilm Nuk dy me fol Ato e kanë than Ali i mun bila ilm Mu të kelli i mun bila kelam Qish me ndon Andaj edhe kanë bëhu Errahmanu Errahmanu Errahmanu Errahmanu Errahmanu Errah Se kërë e ka paket ajet, ju ka nëllë frima, unë ngështu e. Tho do gjënë vazhdim. Walaj asifullahe te ala bi shej i mimma wasafe bi hi nefsehu dhe aj nuk e cilësën Allahun ata me qëka e ka cilësuvet vetën. Vetë. Gjehmi nuk e cilësën Allahun me qëta qëka aj ka vetë vetë. e ka cilësuvet vetën. E ta shvam, sa gjehmi nëzmi egzistën në kohën ton? Allahu i thot për vedet e zdi shka, ata thonjën, ja, ja, ka dal. Allahu thot, Allahu ja hkumu bejna i badin. الا له الخلق والامر ان وكيتكون الله حجكيمه وكريمه اتهو كرييم ام باججكيمه لا لا نهو كي اسا جزميزه الله تاتمون تاكون اتهو يا تاكون تي الله جل وعلا تات الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فالندريمتي تاقول وته الله تسي غا كريو شيء ذا توك Erthira dhe drita Dhe pas taj, pas gjithë kësaj se Allah është Atë që i madhë me kryusin dhe të mdoja Atë që të kanë shprej Kufër, birab bihim Ja dilun, me zotin e tyre I bojnë të tjeret barabart Barabart i bojnë Ti thu halal, a e thotë ja be kushta Unë e cak të shkanë shtë halal Allah është haram, a e thotë ja Allah Së ta ka zënë shkanë haram, na vete ka zënë shkanë haram E këshirë minë varësish prej kohës Varësish prej eps andaj subhanallahu në kohën tonë nuk ka halal dhe haram, po ka a duhet apo nuk duhet. Si duot, halal e ke. Si mos duot, zban, leje. Nuk ka diçka edhe më dhashë edhe më kanë e ndalume. Kjo është haram. Ti do, po e ndalume. Çka kimë bë? Bon. Ek ç'o më radh. Mir, po neve jetojmë në kohën çka ku njerëzit nuk vësin a është halal apo haram. Allah la la la. Bashim duhet mua halal. Më veshtë të tonë i dëgjojnë a njerëzë dë thojnë Masi unë e pi cikarën e ja halala Masi unë e pi dëmonë Unë e jam a ishka, ku të ala o që atërbë amat haram Masi unë e baj një punë Së mundët më kona jo haram Se? Se unë e baj E rra ejtën ledhit teka dhe ilahe hu hawa A ki po atë njerëzhe e ka mor epshin e vetë për zotë E adhron e epshin e vetë Adhron e vedvejtën e vetë Kanë e kanë bapë gjishë këta njerëzë? G ka thon imam dhehebio duke cilësu gjehmin që ta kini pasqirë të vogël kush është ki gjehm ibn Safuan se sa shvesh përmejnët gjehmio gjehm ibn Safuan i thot gjehm ibn Safuan ebu mehraz al al thot, hoja, ësht, prej, benet, a, e simërkandi da e dalul mëptedi raksul gjehmije thot oja imam dhehebio gjehmi është prej simërkandit njona prejvejnët e Afganistanit e djejlar thot e dalul mëptedi i devjuari bidatgjiran Ra sul gjehmije Koka e gjehmive Hele ka fi zemani sigarit tabiain është shkatrua Shikone Ska thonë kafdek dhe ka ndru jet Po ka thonë është shkatrua Sepse zullum qari shkatrua Kafiri shkatrua Nuk ndru njet Fi zemani sigarit tabiain Wa ma alimtu ravashej En lakinnehu zara asharran adhimen Thot Kafdek në kone fundit të tabiainve të vogël Ta binda në klasa e lartë dhe klasa e vogël Ka dekna Ta binda në klasën e vogël të të tëre Dhe thotë nuk di që ka transmitua adithe Mirë po kam bil shërë të madhë Kam bil shërë të madhë Dhe vërtejt kam bil shërë të madhë Se kam bil shërë të madhë, madhë Që ka thonë gjehmi Ka thonë kushe nje zotin aja është besimtar Le të banje që ka të banje Ka thonë imani është ilmi Elmarife Kufri është gjehli Kush e njef Allahun me zemër, a janë mu'min Kamilul iman me iman të plot Kush nuk e njef zotin, ajo është kafir E a kodi kush e nuk e njef zotin, nuk ka Sepse edhe iblisi ka thonë Allahu të barëke wa ta'ala Kale Rabbi, ndhirni ila jomi u ba'athun O Zotiem, o Zotiem Lem dheri ditën kur tiri njallësh njerëzit E iblisi ku të pjetët o Zotiem? Allahu u gjellohala Në basë të definicionit të gjehmit Qka i bje i blisi? I bje mu'min A daj kanë polemik ata Kanë polemik gjehmit në mëzveti I blisi A ashtë qafir vështë pi për jashtë A dhe pi për mrejna Sepse pi mrejna ka besuë Dhe ka mendim të të tërë Të cërëtojnë të të se Allahu u gjellohala në fund të fundit E ndjejt edhe pi i blisi për, për gjenimit Dhe ishti në, në gjennet Allahu u nërujt Pse? Sepse ka qenë i cili ka kërkuar rrug rrugët e të përvetse rrugës së besimtarëve. Pastaj i thot, kur e ka lexuar fjalën e Allahut te bareke وتعالى الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل الى حقها لحققتها. Kur e ka lexuar se Allahu ka thon الرحمن على العرش استوى ka thon me mujt me bë bon hak çka tajet me me çkypi këtu me njerë dhe me, me largupi këtu e kshaik Dhe kjo është tradit e gjdo bidaggijut. Bidaggijut se e ndeshët me tekste. A kipo, ti a thu hadithin, ati, a i vlon. Se? Se s'di shka me von. A, sikur mështë e kështë e thonë për nga meja salam. Me mujt me fshin ket me hub. A më gjenë sam ka thonë. Se? Kunder, kunder shtar i ka bidaggji për nga meja salam. Shikone, ka thonë me mujt me shkoq e shkoqi. Pasaj, të do gja se Gjehm ibn Safoni është ma i vogës se sa na më morë me Tërgjemen e tina Me kalëzubi grafin e tina Mirë Piku e ka morë Gjehmi këtë fjallë Thot oja Fjallën Gjehmi e ka morë prej Gjaad ibnë dërëhem Gjaad ibnë dërëhem Pastaj Thot Lakinë hu lem jeshtehir fi ejamil Gjaad Kema shtehera anil Gjehmi Mirë po Gjaadi s'ka pas mundësi me përhap fjallën e vetë Gjaadi i pari e ka shpik Edhe ki e ka morë për dy gujë tjetër pos ka pas mundsim me përhap. Pse? Sepse e kanë ndjek fot e kanë ndjek Ja'din Khalid ibn Abdullah al-Qasri al-Amir. Pastaj fadhoja, wa qad akhadha al-Ja'd bid'atuhu hadhihi an bayan ibn Sam'an. Al-Ja'd bikujt e ka marr, e ka marr prej Bayan ibn Sam'an. Bayan ibn Sam'an prej kujt e ka marr? prej Talut ibn ukht Lubayd ibn al-Aqsam. prej Talutit. Kusht është taluti? Taluti prej kujt e ka mor Taluti është nipi I Lubejdi ibn al-Aqsam Lubejdi ibn al-Aqsam që ki taluti e kodaj E që ki Lubejdi ibn al-Aqsam Kusht është? Ki ka po sihr për nga mejdi Shka ku izbrite se kul eudhu bi rabbi l-felek Dhe kul eudhu bi rabbi n-nas Ka qenë sihr i këtina Lubejdi ibn al-Aqsam Tash, zinjiri që shkon Lubejdi ibn al-Aqsam Taluti, Bejani, Ibnu Seman, Gjaad, Ibnu Derem, Gjehmin Mësafuan. Edhe pasaj, Bishër El Mirrisi. E Bishër El Mirrisi, i ka bindë khalifët në kohën e ima Mahmedit, qka se Kur'an ishti krium dhe ka thonë që me i bërgosë gjdo kanë i cili nuk mendonë si kur na. Do me thonë, si kush pas kanë menduhe? Si Jehudët. Si Jehudët. Si Jehudët. Si Andaj Hujja thotë, kjo e ka prej orden te këto dhe, dhe pastaj thot Allahu te bareke tu ala ka caktue ulema te mdoi dhe Allahu xhallahu ala ka krijuar njerëz te dijes te fuqishëm trima dhe burra te cilat i kan dal ne mbrojtje fjales Allahu xhallahu ala te fjales pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kan thon se fjala Allahu nuk eshte krijuar Allah o jalla wala ka ful me tafulur me harfe me do mëthënie Kurani Allahu jalla wala është vetfjalë Allahu te barika wa taala dhe pastaj hoxha i ka përmend shumë prej fjalëve të dijetarëve se çka kanë thonë këta njerëz çka kanë thonë dijetar për këta njerëz dijetar për Imam Muhammedi Sufian al-Thauri Sufian ibn Uyayne Malik ibn Anas Imam Shafi'i ekzemerat për dijetarve Kolosa Abdullah ibn Mubarak Abdullah ibn Idris Shumë e shumë djetarë të mdoj Qa ka në dhamë për që të gjëhmit Dë të shofëmi në ligjeratën e arshme Rizimeja e kësa e është se Fjallë Allahu Gjellewala nuk është krijuar Fjallë Allahu Gjellewala është fjallët cila ka dalë drejt për drejt për e tira Duken mos e dit në formën Duken mos e dit se si ka dalë zani Dhe fjallë Allahu Gjellewala Mirë po na e besojna Se Allahu të bare kjo e tala flet Kur doje si të doje, me cka të doje dhe Allahu u gjelluara i flet kuj të doje dhe e privon për e fjallës të tina kanë të doje, që qka thonë Allahu te barekja te alla, se shumë njerës Allahu u gjelluara nuk do t'ju flet ditën e gjikimit dhe mos foli Allahu u gjelluara ndaj dikuj ditën e gjikimit argumenton se nuk e donë argumenton se nuk e donë pse? sepse mos me të foli dikush argumenton se zdo edhe Allahu u gjelluara kam i privu disa njerës dhe s'kam ju foli La ju kellimohum Allahu, la ju zekkihim Allahu nuk ju flet dhe nuk i pastron Dhe shiko, e ka lidhë të folë mën me pastrimi Allahu u gjellu ala Andaj, qafirat e qka i thot Allahu u gjellu ala Kur qafirat në, në zjarë në gjehenemi të i thojnë Allahu në shpotoz dhe qka i thojnë Qka i thot Allahu u gjellu ala Ikh se u fiha vë la të kellimohun Heshtë një aty dhe më sënë folëni Kaqë, më, më sënë folëni Nërsa besim darëve besim daru iflat Allahu Jellala shum mandrishe nusim Allahu Jellala qe Allahu Tebareke u Teala nevoje privatet te zerat Allahu Jellala jo regullan akiden e pastër besimin e pastër usim Allahu Jellala qe Allahu Tebareke u Teala ne musaime kuptoaje te tina fjalte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me yatunun hiena fjalte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nusim Allahu Jellala qe Allahu tna fol diten e gjikimit me te folen meshiris usim Allahu Jellala qe Allahu tna meshiron dhe të nafut në gjënet me mëshiren e ti në lusim Allahu në gjellë vë ala që Allahu musliman kudë që janë Allahu të ndihman Allahu mëshiren e ti në bëjë musliman e të dopët Allahu të alëshan Allahu në gjellë vë ala komplotët dhe kurthat dhe të këqijat dhe njëllakecit dhe i musliman dhe Allahu në gjellë vë ala të rësit i shkatran e kulu kauliha dhe fa staghfirullahi li velakum fa staghfiruhu inna hu hu valgafur rahim valhamdulillahi